Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor podcast 152. pampugyás társakadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és azt tudom ígérni, hogy mindent meg fogunk magyarázni. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, csatlakozom Kelt ígéretéhez. Tényleg mindent meg fogunk magyarázni. Mindenek előtt azt kell megmagyarázzuk, hogy miért nincs itt Gáspár, aki az elmúlt két adásban velünk volt. De hát ez csak egy pünkösdi királysága volt ő neki. Igazán tovább nem akart maradni, úgyhogy... Ezután már csak, már csak a szelleme segítségével támogat bennünket. Élőben más projekteken dolgozik. A, úgy láttam, hogy a, a sörbicikli, vagy sörbringó hintó megfigyelő készülék, az már javában üzemel. A Legalábbis készül, illetve az inge amiről még hallhattak azok, akik régebben hallgatják az adást, az is készül, de, de ma csúnyán kicseszedt az ingjének az ujja, ezt láttam Twitteren az élet nem egyszer hát, ti is megérthetitek kedves hallgatók, hogy ha az embernek egy ingújával meg egy e, hogy hívják, sörhintó számláló készülékkel kell az ideje, a szabad ideje tölteni akkor, akkor sokkal nehezebben tud e, egy podcastban részt venni de azért reméljük, hogy majd néha napján ide tudjuk csábítani újra addig maradunk nektek mi ketten és mindjárt a szokott módon azon ritka dolgokat soroljuk fel, amit mi magunk értünk meg, és nem olvastuk valami újságban. Hát ezért határsíti probléma, amit én hoztam, mert, más, mert újságban olvastam először róla. Ír szerintem még körbe is rögtem annak idején az Álló Asztal című népszerű hi-polt dolgot, Különösen akkor, amikor még azt mondta, hogy állóasztal, plusz az elé egy ilyen járó sétálópad, és akkor az ember mozogva tud kódolni. Én mondjuk mozogva sem tudok kódolni, ez egy másik kérdés. Viszont az van, hogy azon vettem meg a hogy 8 kötőjel, 10 órákat ülök folyamatosan. Hát gyakorlatilag mióta dolgozom, és ez ettől gyakorlatilag nem egészséges. Ugye neki láttam állóasztalt nézni, és. És van az egyes számú, a lehúzom a bankkártyámat és kész van című megoldás, ezt az ember elmegy vagy ilyen kézzel tekerős állító vesz, azt hiszem, hogy 80 ezerért. Vagy ha, ha igazán májert szeretné, szeretne, akkor van olyan, ami, ami motoros, és csak egy gombot kell megnyomni, és, és felmegy, meg lesüljed meg minden tud. Az már 160. Uh, Ellenben pont ezek azok a, azok a pénzek, amiket egy tesztre nem szeretnék kifizetni, úgyhogy a apró, van ezer apró cikk nevű volt még mindig, és ráadásul rendkívüli módon profik, és nagyon jól le lehetett velük levelezni, hogy melyik típusú lábbal szeretnék milyen színűt, aztán visszajöttek, ezt különbe kell szerezni, aztán elhozták ahhoz, a hozzám legközelebbi boltba. Hihetetlen készséges ilyen szerelvényboltot találtam én magamnak, és tőlük vettem négy darab 110 centiméter magas lábat, amire rászereltem az aktuális ö, asztallapomat, és most emellem. Mármit, asztallábat? igen. Ez a bárpult méret egyébként alapvetően. Aha. És vannak ilyen internetes kiszámoló oldalak, amik nagyjából a, a testmagasságban megmondják, hogy kb. mekkorának kell lennie, mivel csak 110-es picit állító lábakat lehet kapni, ezért igazából tök mindegy, hogy mit számol kéz az alkalmazás neked. De mázni van, mert kb. tényleg az, hogy ha a földtől a könnyököd méretéig kell felérni kábbi az asztallapnak, és akkor gépeléshez a kezed fekszik rajta az asztallapon, és nem kapackoz felfelé, tehát ebben nem lesz ilyen eresi, meg nagyjából ebben a magasságban, hogy felhúzod az embert a monitor tetejéig, akkor az is, az is szemmagasságban van. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy nem ülés, nem, nem folyik le a székből. Kb. itt tartunk most, ezt így megépítettem a hét elején. Az első használati nap után olyan izmaim fájtak délutánra, amiknek a létezéséről sem tudtam. Úgyhogy valamit biztos, hogy csinál. És most is akkor úgy képzeljünk el téged, mint aki áll az időasztalánál? Nem most azért, hogy nem a vadás közben most idehúztam egy bárséket ez a, a legolcsóbb típusú, bár széket ide rendszeresítettem mellé, de egyébként munk közben ez van, amikor meg így elkezdek leesni a lábamra, akkor beülök laptoppal, ami a 21. század másik legtipusú munkaformája talán, hogy az ember valahol elfekszik egy laptoppal és próbál azon gépelni. Én azt láttam különböző munkahelyeken, különböző kollégáimtól, hogy ezt mindig meg tudták oldani mindenféle ilyen bonyolult szerelések és vásárlások nélkül is, volt olyan, aki az, asztal, az ablak párkányra tette azt a két papírdobozt, amire már pont jól nézett ki a laptop. Volt olyan, aki egyszerűen csak két monitordobozt pakolt egymásra, és annak a tetejére tette a laptopját. És akkor így mindenkinek volt álló asztala, amit aztán egy idő után, ha már nagyon nem akart állni, akkor csak hátréptolt, és mármint a papírdobozokat is leült a szokott módon. Ezek gondolkodtam én is, de mivel egy asztal, asztali számítógépről van szó, amit használok, hozzá igazi égére, meg igazi billentyűzettel, meg egy nagyobb fajta monitorral. Ezért, hogy ezt az asztalt elkezdem telepakolni, még papírra bozok, akkor tök úgy néz ki, mint a költöznék. Mondjuk igen, a te megoldásod is nagyjából a megoldás, tehát hogyha elfáradsz, akkor azért le tudsz hozzáülni egy bárszékre. Bár azért egy bárszéken talán egy kicsit kényelmetlenebb az alkotás, mint egy íróasztali széken. Igen, igen, igen, igen. Cél, hogy annyira durvásokat sokat ne kelljen használni. Illetve nyilván után elkezdtem hogy hogy, hogy műhelyszék, hogy ipari dizájn, hogy loft-berendezés, akkor itt az ember el tud veszni az interneten. Hála Jóstennek ezek sokkal drágábbak annál, mint hogy úgy hosszan, hosszan kezdeni kell lakberendezési tervezgetéseket indítani. Ötletek vannak, hogy merre lehet ezt még tovább tolni. Aha. Meg és ha beválik? Akkor marad. Ha nem, akkor visszacsavarok rá négy darab alacsonyabb lábat, és, és, és kipróbáltam. Aha. Tehát akkor az nem merült fel, hogyha beválik, akkor vásárolsz magadnak egy ilyen csodálatos, hidraulikusan működtethető két állású asztalt, vagy több állású asztalt. Ja, de az úgy felmerült, de az egy ilyen hosszabb teszt kell, hogy, hogy, hogy megindokoljam, hogy a, az IKEA asztal az mikor fogja megérni. Pláne úgy, hogy uh -huh. az asztalapja az nem fa, hanem valamilyen nem túl szép ilyen műanyaggal barított pozdorjelemez. Tehát van benne egy visszalépés igazából. Értem. Hát nekem nagy kommunak tűnt ez mindig, de természetesen azzal a kitétel, hogy az mindegy, hogy nekem minek tűnt, az a lényeg, hogy aki ott áll, annak jó-e, és ha azt érzi, hogy jó, akkor a legjobb, ami történhet mindenkivel, meg a világgal is. A jó, hát, azt még nem én... tudom, az izomolázat, azt már hozzámutatni, tehát, hogy valami változás van benne. Én egyébként azon szoktam gondolkodni, hogy nekem, hogyha írnom kell valamit, és azért ez legtöbbnyire ez a helyzet, akkor, akkor a legkisebb változás a környezetemben az nagyon meg tudja nehezíteni ezt. Tehát ha nem a megszokott billentyűzetem van. Mit tudom én, telefon billentyűzeten egyszerűen képtelen vagyok értelmesen, mármint hogy hosszabb mondatokat, bekezdéseket írni. És nem azért, mert nem tudok rajta elég gyorsan gépelni, hanem mert egyszerűen ez a másik fajta gépelés, ez valahogy nem enged arra koncentrálni, a, nem tudom, az ihletet nem engedi be. És ugye azt képzelem, hogyha egy állva kéne dolgoznom, akkor egyáltalán ne, nem születnének alkotások. Ezt egyre nem tudom megerősíteni, hogy így van, tehát sikerült mellette írnom. E, mászkálás egy picit több van abban. E, ami megint nem árt, mert bezártam helyette három darab Facebook tabot. E, de egy kísérletben, vagy folyamatban levő kísérlet, azt én is érzem. Uh -huh. A másik a mobilon én azért nem tudok írni, mert még nem találtak ki azt a azt az autokorrektet, ami tényleg beszél is azt a nyelvet, amin én írni szeretnék. És emiatt elkezdek gépelni, viszonylag jósebbessége, majd kicserél valami szótól meg egészen más, akkor vissza kell állni, kitörölni, újraírni, stb. És ez a egy picit hülye eszközzel vitatkozom a végén. Értem, miről beszélsz. Én találtam egy olyan kombót, ami vagy egy olyan workflow-t, ami mondjuk úgy, hogy fenntarthatóvá teszi a mobilonírást, E, azt nem mondom, hogy hibátlan, de, de mindenképpen egy viszonylag használható megoldás. E, és, de erről beszéltünk már itt az adásban korábban, úgyhogy most legfeljebb akkor fogom, eleve csak akkor fogom feleleveníteni, hogyha eszembe jött, hogy melyik e, megoldást használom. Igen, de, valami, valami, valami el, emlékszem. Igen, de ez a tehát sokáig, tehát régóta ezt a kibordot használom, aztán végig próbáltam az összes hasonlót, a hasonlóid alatt a sliding keyboardot kell értem, tehát azt ezt biztos sokan ismeritek, amikor úgy épp hogy nem emeled fel az új adat minden betűnél, hanem ide-oda húzogatod, lényegében ilyen sokat rajzolsz a billentyűzetre, és akkor ezekből a mintázatokból jön rá a rendszer, hogy milyen szót akartál írni. És sokat fejlődött az autokorektja ezeknek a, az eszközöknek az elmúlt néhány évben, amióta én használom őket, de azért jónak egyik sem volt nevezhető, illetve hát ahhoz, hogy magyarul tudjál írni, az magyar billentyűzet kell, a, mint sokkal több billentyű mint egy angol billentyűzete. E, és aztán egyszer kipróbáltam azt, hogy az általán használt ilyen slide billentyűzet magyar nyelven, de angol billentyűzettel. Tehát, hogy ékezet nélkül gépelek rajta, de ő ebből felismeri a magyar szavakat, és ez meglepően nagy pontossággal működik itt is persze korrektálni kell, de ezért az, az van beállítva, hogy nem írhatja be ő magától azt, amit gondol, hanem, hanem az esetek, tehát, hogy úgy írja csak be, hogyha, hogyha hogy is, hogyha ütök egy space azt hiszem a, a szót, nem, nem szoktam space-t hogy fele, hát most az fura, nem, most látod, de nem is tudom, mert annyira, annyira ilyen second nature vált, de valahogy úgy van, hogy, ja igen, hogy, hogy beír egy szót, azt automatikusan beírja, de kint tartja az ajánlatokat is, meg azt az eredeti szót is, amit én írtam egy e, visszintes sávban a billentyűzet fölött, és a, a szövegbeviteli mező alatt, tehát ezek között, és hogyha, hogyha azt látom, hogy valami hülyeségre félre korrektelt, akkor egyetlen bökéssel tudom az általam választottat e, választani, vagy az általam szándékoltat választani, illetve hogyha az nem stimmel, akkor nagy valószínűséggel a, a további lehetőségek között ott van az, amit én akarok. És hát az a helyzet, még egy, még egy dologra jöttem rá, hogy meg kell tanulni a, a finomságait, pontosabban a, a kevésbé használt parancsait is ennek a, ennek a rendszernek. Például itt van egy olyan ö, gesztus, hogy a, automatikusan a szó után lerakott space azt ne rakja le. Ezt úgy kell csinálni, amikor megírtad a szót, és ő lerakta a space akkor a space-ről a backspace-re, tehát a gombra húzol egy egyenest, ettől a folytatást az hozzá fogja csapni a szóhoz. Mert hogy az van, hogy egyrészt arra lettem figyelmes, hogy a többszörösen összetett szavainkat nem szokta szeretni a rendszer, meg a toldalékolással van sokszor bajban. Tehát ha nyelvtől eltekintünk, akkor minden más oké. Okay. Hát igen, igen, a magyar nyelv sajátosságaival bajban van, amit egyébként értek is, ugye egy szavunknak van, vagy nem is tudom, biztos 30-40 változata, ha az összes toldalékot és ragot hozzáveszem, és akkor azokat mind tudhatná, de, nem, de tehát, hogy ott nagy a hibázás lehetősége. Viszont így viszonylag könnyű mögé írni mondjuk egy neket, vagy, rá, vagy nakot. Uh -huh. Úgyhogy ez menni szokott, meg, amikor, meg amikor olyan összetett szavakat használ az ember, amik abban az összetételben ritkában szerepelnek, de hogy szeretjük leírni őket, e, akkor, akkor nagyon hasznos, és ezt már az ember egy után használatban tudja, megtanult, hogy, hogy amit akar írni, ezt már előre tudom, hogy amit most le akarok írni, ezt nem fogja tudni ez a szar. És akkor inkább leírom összetételenként, mert úgy meg külön, külön persze tudja. Ez tök mert ez egy olyan technológia, amit el kell olvasni a manuált, hogy használd. Hát... Pont erre akartam kiúkadni igen, hogyha elolvasod a manuált, és még meg is tanulod, nem is csak, hogy el kell olvasni, de tanulni kell, rá kell szoktatni magad, hetekbe telik. De cserébe ezután működik. Ha végül is azt gondoljuk meg, hogy régen minden ilyen volt, vagy az is olvasni. Hogy mondod? Van a hajnyíró gépes vicc, hogy robot hajnyíró és, és mindenkinek lenyírja a friz, haját és frizulát csinál, és akkor megkérdezi a Modernizáljuk, hogy megkérzi a leendő befektető is, hogy de, de nem más az embereknek a fejformája, és akkor mondjuk fel, történt, hogy nem, első régen. Procrux hajvágó készüléke? Igen, igen, igen, igen. Uh -huh. Hát, jó technológia CNC. Maradjunk szerintem annál, hogy majd a, a megfelelő apnak a nevét be fogom tenni a show mert most nem jut eszembe. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy azt, amit az íráshoz használok, azt nem tudom arra használni, hogy egy Bluetooth billentyűzettel akarok írni, mert ahhoz sajnos egy másik, másik billentyűzet az alkalmas. Úgyhogy azért igen, tehát van még ezzel tanulni valójában legalábbis a magyar nyelven íróknak, mert angol nyelven egyébként ezek a slide billentyűzetek lényegében tökéletesen, tökéletesen működnek. Bocsáss, amiből ezért elég... angolul elő kell elő írnom, az mindig sokkal gyorsabb is. Hogy ah. mondod? Mondom, bocsásson, meg elő kell vennem a levélíró billentyűzetemet. Hát igen. És benyúlsz a zakótba, a megfelelő billentyűzetet a feladathoz, és már is. <síns> Na így, értem. E, ide kapcsolható az a, az a ilyen elégikus írás, ami az unikornishu jelent meg, és a... 50-hez közelítő szerző az azon buson, hogy, hogy meg, tehát meghalnak az íróasztalok. Igen, hogy kibővítjük ezt a témát, az, hogy tárgyak meghalnak, vagy tárgyak értelmetlené válnak a lakásban, akkor azt tök értem, hogy csomó olyan tárgyam van, amit nem vagyok hajlandó kidobni, bár semmit nem csinál már. És hogy úgy kell alakítanom az életet, hogy ezt használjam, csak azért, hogy meg tudjam magamnak indokolni, de négy is be kellett kapcsolni, biztos szükség van rá. De mondjuk az íróosztaná pont nem érzem ezt. Tehát, hogy ha nem csak laptopod van, akkor az íróasztal egy hasznos dolog. Ha, ha rajzolgatni igen, kell, ha valamit vagy jegyzetene, vagy akármi, akkor megint csak játszik. Igen, ezt azért áruljuk el, hogy a cikk az, az, azzal az érveléssel él, hogy mivel az ember csak laptopon dolgozik, azt meg az ölébe teszi a kanapén, vagy esetleg egy ilyen kis laptop tartó áványra, vagy egy laptopra optimalizált íróasztalra, hogy már a hagyományos, szép nagy íróasztalokra semmi szükséges, ők most dobták ki az íróasztalát, és helyett a laptoptartó áványt vásároltak. Mm. És igen, ahogy mondod kell, én is pont ugyanezt gondolom, hogy itt minden várakozásunk ellenére azért még néha tollal is kell írni, vagy rajzolgatni kell valamit, fölskiccelni valamit, a közelemben kell tartani dolgokat, amit olykor használok itt. Valahol itt van mondjuk előttem például van egy levélbontó kés, egy fülhallgató tartó töltők, ilyesmi. Meg egyébként azok az hivatalos levelek és iratok, amikkel még kezdenem kellene valamit, és ezért itt halmozódnak az asztal. Szóval hogy például nekem eszembe se jutna a felszámolni az íróasztalomat, de ahogy elnézem magam körül a világot, Majd nem senkinek nem üteszébe felszámolni az íróosztalát. Na jó, ez a majdhogy nem senkinek, ez persze a másik vége alónak. Egy csomó önkéntelen dolgot kell kiépíteni az életből, ha ez működjön. Tehát, hogy a, hová rakjam akkor azt a papíros kreccit, ahová most csak így bebaszkulálom azokat a leveleket, amiket vagy el kéne intézni, vagy csak még nem szabad kidobni, de majd öt év múlva egyszer ideje lesz aminek a tetején most billeg egy azt magammal vinni az mindenféle útra típusú fülhallgató és amiért nem kár. Vagy hová rakom a laptopasztalon a kávésbögrémet, ami most nyugodtan elő a monitor alatt a monitornak az ő talpán. Hát, ha, még csak, ha még csak a kávésbögrédet, de azért ugye néha az is megészik, hogy az ember komplet villás fogyaszt el a számítógép előttől. Igen, igen, ilyet is láttunk már egészen közelről. Ennél az asztalon is megesett már. É, meg, meg egyébként... Mondd, mo, mond, mond, mond. Hát ugye az is nagyon szerencsés, aki tényleg megengedheti magának, hogy valóban semmi mással, csak egy laptoptal dolgozzon. Azért az én munkám az nagyon nagy mértékben digitális, de tökre előfordul, hogy firkálnom kell valamit, vagy, vagy aláírnom valamit, vagy ilyesmit. Tehát hogy nem, nem, én nem lennék meg egy laptop méretű asztalon. Firkálni tök szeretek, nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, amit, amit firkelni, vagy rajzolni, vagy legalább, hogy az összefüggéseket kell, de az, az még mindig egy ilyen jó élmény, hogy akkor, akkor itt valami tervezés történik, nem csak írok bele a vakvilágba. Hát mondjuk, ha van egy fieldnotcod, vagy egy hasonló ilyen menő, mohaskini füzeted, ami ugye kemény táblás, arra tök jól lehet, vagy abban jól lehet firkálni a kanapén is. Igen, meg állva, meg dőlve azok ilyen interjú érzetek, tehát ez az, amiben egész mondat nagyon ritkán fordul meg egyébként nálam. De nagyon fontos félszavak viszont igen. Azt nézem közben, hogy jártak ezemben az, az új IKEA katalógus, de most még az onlineban nem találom azt a, azt a részt, ahol a laptopoknak kialakított már-már komódszerű íróasztalok vannak, amik között van álló is, meg, meg ülős is hogy ők is ők is gondolkodnak ezen a vonalon persze, meg náluk van ez a, a kanapéhoz betolható laptopasztal című találmány is. Ellenben, ellenben itt azért ide kell mesélni azt a másik trendet is, hogy az a ban idején a -kicsi lakások, nagyon sok funkciós ebédleosztal nem is kell, mert mit csinálnál vele te szegény a 15 négyzetnétes albérletetben? Egy típusú belső terek voltak. De hát jó, de mindig... nyilván nem lehet betenni egy íróasztalt. Ja, persze, persze, de vannak ezek a csúnya ilyen felhajtatos dolgok, amik, amikről mondjuk a tengeralattjárók jutnak leginkább eszem, nem az, hogy abban az albérben én szeretnék élni. Már tenger alatjáróban Hát ki, nagyon nagy hülyeségnek hangzik. Ha csak nem pont ott van munkád, mert ha mondjuk a tenger dolgozol, akkor több mint logikus a tengeralattjárón szerezni egy pecót. Uh, igen, legtöbb tengely adatjáról szaringázni, ezt kimondhatjuk. <gül> igen. Oh, na jó, oké, okay, tehát akkor mi még nem féltjük az íróasztalokat, de mondjuk, ha már te elkezdted az íróasztal diszruptálását azzal, hogy odaálltál mellé helyet, hogy odaülnél, mint minden rendes ember, azért mégiscsak lehet valami a cikkben, amennyiben azt mondja, hogy változnak a dolgok, és bizonyos tárgya kredit után már nincs szükség. Tudod, mekkora feeling délután kibontani, és sört, és én talpon állom, hogy rákonyok az íróasztalra. Már csak egy tévét, ezt köszönöm. tudom. De egyébként, kedves hallgatók, mindenképpen olvassátok az Unicorn is a cikkét, mert egy nagyon, nagyon szépen megérte a légikus költeménye ahhoz, hogy, hogy a tárgyak azok hozzánőnek az emberhez. Imádtam olvasni. Én meg egy látványt imádtam, ma, ma történt velem, és ez is teljesen saját élmény, és mégpedig egy nagyon ilyen vicces meglepő. Az egyik kilenc éves lányommal mentem a Marba, hogy ott elintézzünk ilyen marhaságokat. Szóra sem érdemes apróságokat. És ahogy beléptünk, arra lettem figyelmes, hogy hátizsákok és oldaltáskák vannak egy egész hosszú polcrészen kitéve, kiakaszgatva egymás mellé, és valahonnan ismerős grafikák meg fotók vannak az elejükre nyomtatva, és hogy közelebb léptünk, a 9 éves lányom egy másodperccel, de megelőzött engem azzal, hogy felkiáltott, és azt mondta, hogy nézd, ez a pamkutya. És bizony, ezek a táskák, amit a média lehet kapni, tehát gondolom az ország összes média marktáruházában is egyébként lehet kapni, tehát jó sokat csináltak belőle. ezeken manapság menő olyan YouTube sztároknak a, hát vagy az arcképet, de azért főleg a a logója e, látható, akik kifejezetten ennek a gyerekkorosztálynak a, a... azt talán már nem mondhatom, hogy amatőr sztárjai, mert most már ezek ilyen félamatőrök körülbelül abban a státuszban vannak, mint amikor Mautner Zsófi már nagyon menő blogger volt, és már néha hívták ide-oda, de még blogger volt, most ezek a vloggerek e, kerültek táskára nyomva, olyan vlogokra tessenek gondolni, mint az Anfield, a Kutya, a Just With Man, aztán a Hollywood News Agency, vagy Anette és Ancsa. Ezeket láttam, és voltak még üres részek a polcokon, úgyhogy lehet, hogy van Fallo Annás is, meg csécseneles is. Egészen, egészen menő, hogy, hogy ilyen is van. Hát akkor el tudom neked mondani, mondani hogy a KD csapat, Dogi B-Turbo, Lucky, James, Just Widman, Sportfield, Game Day, de valamint Ommekendry felmárkázású ilyen ruházati termékek és táskák is vannak. Ezt a videósbolt.hu-ról olvastam fel még azokat a neveket, akik nem voltak a felsorolásodban. Az nagyon izgalmas, hogy hogyan kerültek be ezek az emberek, a, meg ezek a termékek a, a médiamart mert hogy úgy látom, hogy 2016 vala, valahanyadik hó óta ez a bolt, ez létezik, és lehet kapni. Ugye gyakorlatilag mindent, amit meg lehet digitálisan nyomtatni, meg szitázni. De azért a MediaMarkt része az meglepő. Hát gondolom kellett fizetni egy jelentősebb polcpénzt, és úgy érezték, hogy ezt megéri megpróbálni A, vagy maga a MediaMarkt volt meggyőzhető arról, hogy ezt megéri megpróbálni, és hogy ők ezzel javítják az imidzsüket a fiatalok között, ami szintén egy lehetőség. Ezt amúgy hamarabb, hamarabb tudom elképzelni, hogy a a, a drága volt ahol ö, apám veszi a tévét, ö, típusú üzletből valami fiatalosabb szeretnének lenni, vagy szeretnének válni. Igen. Mindenképpen az az érdekes ebben, vagy ez nekem legalábbis érdekes, hogy ö, hogy akkor ezek szerint eljutott odáig a youtube YouTubereknek a biznisze, mondjuk most már annak, hogy, hogy nekik merchandisingot érdemes csinálni. Mm. És hogy ez bizony, hogy pontosan ugyanaz történik, ami a blogokkal történt. Most kéne egy évszámot mondanom, de sajnos nem fog sikerülni. Biztos ilyen 2009-2010 ilyesmiket kellene mondani, talán. Amikor is a magányos, harcosokként működő bloggerekből szép lassan kikoptak azok, akik, akik, hogy úgy mondjam, nem voltak elég elhivatottak, és akik megmaradtak, azok professzionalizálódtak és szépen mindenkiből valamiféle intézmény lett, és egy idő után elkezdett dolgozni valahol fizetésért. Hát azért, de hozzáraknám azt, hogy a, a médiamarknak van egy másik... másik reklám megmozdulás és én most találtam rá ez a Mészáros család, ahol uh, különböző karakterek vannak felépítéssel, kis filmeket forgatnak, nagyjából úgy néz ki, mint egy mint egy, egy cseszlovák bluff koppintás a dolog. De pénzt oh, kicsit rá. Ez képes három de... belőle. Akkor le, a, nem, nem, nem feltétlenül magát a Mészáros családot, hanem ezt a ezt a azt, a, azt az Image filmsorozatot, aminek az volt mindig a szlogányja, hogy mert hülye azért nem vagyok. Azt hiszem legalábbis. Szóval, hogy ez igen, ez egy ideje a médiamáknak az Image építésének a része. De mindegy, nem is, nem, nem, tehát én csak azon lepődtem meg, hogy, a, hogy az a kultúra, amit én határozottan szubkultúrának gondoltam, és, és még abban az értemben subkultúrának, szubkultúrának, hogy, hogy erősen a ilyen korosztályos alapon meghatározott szubkultúrának, mert hát szerintem pampkutyát azért nem szokás nézni 15 fölött, hát még vagy csak azoknak az apukáknak, akik kíváncsiak arra, hogy a lányaik mit néznek a Youtube-on. Szóval, hogy, hogy ehhez képest meg ez így, így betüremkedett a, a tömegkultúrába, wow, érdekes. Mindenképpen. Mennyit adnak egy ilyen táskát egyébként? Na látod, azt nem néztem meg. Vagy nem inkább úgy mondanám, hogy nem figyeltem ezt a részét a történetnek. Készítettem egy fényképet, és ha kellőképpen belenagyítunk, akkor szerintem lehet, hogy ki lehet derítenie. 3-4 ezer forint lehet. Tehát nem nagyon drága. De mondjuk maguk a táskák azok végtelen szarok. Tehát ezek egyértelműen csak egy -egy ilyen. nem szép táskák egyébként. Persze. Csak ilyen, ilyen. Ön, önazonosítás hordozók. Ugye a, ezek között a vloggerek között sok különbözőképpen érdekes van a Hollywood hírügynökség, vagy Hollywood News Agency, ami nekem egyrészt nagy kedvencem, másrészt a disclaimer, hogy annak a vezetője nekünk kollégánk volt egy időben a VS-nél. Tehát van egy egészen egészen kis személyes kapcsolódás is. De mindegy szóval szerintem ők borzasztó ügyesek pontosabban a Gergő, a, az egésznek a motorjából, az azt úgy ügyesen kitalálta azt, hogy, hogy alkotott valamféle egyeni, egyedi fogalomkészletet a, az ilyen hagyományos topuszokra. tehát például ott a közönséget, hogy a, a nézőket ő nem nézőknek hívja, hanem kollégáknak, és a, az ilyen válasz neket azokat ö, szerkesztőségi értekezletként. Tehát, hogy magyarul felállított egy olyan ö, történetet, mi szerint együtt szerkesztjük ezt, kedves nézők, és én, együtt szerkesztjük az adásokat, és ezért ti kollégák vagytok, és belebeszéltek az érdő. Na, és ő például, amellett, hogy van olyan táska, és amin a Hollywood News Agency logója szerepel, van olyan is, ahol a random kolléga felirat szerepel, ami, ami egy kiszólás a Hollywood hírünökség műsoraiból, és ami abszolút egy olyan Hát így tudod, tehát visel, viselheted azt az önazonosító jelzés, hogy te már pedig a Hollywood News Agency-nek a, a kollégája is. vagy. Sokkal inkább fogom azt viselni, mint azt, hogy, hogy én valamiért rajongok. Így van. Szóval ez, ez ügyes, a többiek azok egyszerűen csak a saját ilyen vizuális jeleiket nyomtatták rá a táskára. Nyilván nem saját döntéseket hoztak, hanem, hanem a cég grafikusai, választottak ezek közül a lehetőségek közül. Jól van, ilyenünk is van. Én már vizionálom azt a világot 5-10 év múlva, ahol a levátja, Fábri, leváltja Fábri Sándort, ups, nem mindegy. Igen. És majd showműsort vezet, Anett és Ancsa pedig majd valamiféle női beszélgetés műsort a Ridicule 16. évadában. És épp nem tetszik hát, előképzelhetetlen, mert a kedvenc utazós bloggerem, facebookerem, a utazomajom a héten a tűnt fel a posztjaival, és nem most kezdte el, csak nekem most tűnt fel, ahogy oda is ír, ami hát egyrészt meglep, mert, mert nagyon létkállatok riposztos megosztásokat valamiért, Másrészt meg, hogy az ő egy egyébként üzletileg tökéletesen értelmezhető remek ötlet volt. Ha valaki szeret olcsó repülőjéket kifogni, vagy, vagy arról olvasni, hogy mások hogyan fogtak ki olcsó repülőjéket, akkor ebben az utazomajon nagyon nagy. Azt ugyanazt történik megint, mint a blogokkal történt annó. Hát igen. No, hát eddig a saját élmények innentől kezdve már csak azokról a dolgokról tudunk beszélni, amit láttunk, hogy mások beszélnek róla a bizonyos médiumokban. És hát fel kell tegyem a kötelező kérdést, lévén szerintem olyan tíz nappal vagyunk, hogy vagy talán még annyival se vagyunk, de annyival vagyunk a Apple aktuális kínótja után, hogy akarsz-e erről beszélni kelt, ami ott történt? Hát nézd, hisz tízhetünk egy darabig a Jack Dugon, mint olyanon. Egyébként ilyen őrületesen nagyon izgalmas dolgot, azt hiszem nem láttam, vagy nem emlékszem rá, hogy láttam volna. Nem, sőt, hogyha esetleg már nem emléksz, hogy mi történt ott, akkor ott igen, tehát mint nem is történt volna semmi, nagyon izgalmas dolog. Most dupla a... fényképezőgépes telefon, az egy Amit egyedülre nem használnak semmire. Igen, de egyszer majd jó lesz ez nekünk. Igen, olyan a szánt tárgyaim is vannak, amik az egyszerre majd jó lesz nekünk valamiért elvnek felelnek meg egy felső polcon. Igen, nekem egyébként inkább csak egy ilyen, egy ilyen oldalhajtás érdekes, hogy az elmúlt tíz napban, tehát mióta bejelentették, hogy bizony, bizony nem lesz többé Jack dugó és a helyét egy sokkal modernebb, nem 30 éves dizájnnal akarják kiváltani, hogy ezen mi, mennyire ki van akadva mindenki, és... Kicsit értetlenül állok ezelőtt, ahogy mindig ilyenkor úgy szoktam állni, bár azért azt megtanultam a sok év alatt, amit az origónál töltöttem, hogy egy ilyen népszerű sokak által, vagy nagyon nagy tömegek által használt eszköz esetében, hogyha az a nap akármilyen változtatást hajtasz végre, tehát mondjuk egy új címlapot dizájnolsz, -e akkor biztos, hogy mindig van egy felháborodott réteg, aki aki követeli vissza a régi, jól bevált, már megtanult megoldást, és egy kicsit azt gondolom, hogy itt is ami és van szó egyrészt, másrészt pedig a, tehát azt a fajta felháborodást nem értem, hogy most mindenki dobhatja ki a fülhallgatóit, Mert hogy ez sok szempontból nem igaz, már csak az magánál az iPhone-nál sem igaz, hiszen kap hozzá egy olyan 1 centis, 9 dollárért sokszorozható, pótolható adaptert, amit egyszerűen csak rá kell dugni a fülhallgató végére, és onnantól ez az nem fog róla leesni, és olyan, mintha ugyanaz a füghallgató lenne. Csak ez baromi kényelmetlen, egy olyan ö, cég fog gyártani ezt az átalakítót és a benne levő kábelt, amely az elmúlt 15 éve bizonyította, hogy nagyon szarkábeleket tud kizárólag gyártani. És ö, nem hiszem, hogy nem tudnék fel nekik, tehát elképzelhető, hogy akár az üzleti része is van köze annak, hogy két évente minden mekintos kábelt újra kell vásárolni. Ez az egyik fel, a kényelmetlenség, még az otthonhagyhatóság. Hát de nem, hogyha, hogyha fixen ráteszed a fülhallgatódra, akkor nem kell hagyni vagy nem fogod elvezteni, hiszen mindig rajtalóg. Igen, ha fixen ráteszed, ha azzal együtt húzod ki a fülhallgatódat a telefonból, amikor tölteni szeretnéd, nem pedig szétszedett kettőbe, mert használád mondjuk a fülhallgatót a számítógépeddel hiszen az ember egy fülhallgatót hord magával, viszont több eszközt, a fülhallgatót lehet dugni. Ennyire ezen nem egyértelmű ez a történet. Na jó, ezt, ezt megadom, ez a pont ott van. És a... van egy másik pont, ami szerintem izgalmas egyébként. Várjál, várjál, igen, szerintem is, de az, amíg várjunk egy pillanatot, mert még ezen szeretnék egy egészen picit rugózni, szóval, hogy, hogy azt szerintem arra, az amellett bőven lehet érveket felhozni, hogy a, hogy a Jack Dugó egy régi régi dizájn, ami már nem felel meg mindenben a mai kor és valahogy el kell kezdeni a lecserélését. És ugye az Apple az már sokszor meglépte ezt, és mindig egyébként úgy végül is, ne jó, nem mindig, de sokszor volt igaza, vagy lett igaza. Nem, adb. Azt, azt mondom, hogy nem mindig, de mondjuk az USB-C-t is ők, várjál, várjál, várjál, lehet, hogy hülyeséget beszélek, nem ők hozták el ezt az USB-C-t? USB-C szerintem... szinten, valamelyik Google eszközben hamarabb volt, de egyébként azóta sincsen benne a világomban az USB-C, mint olyan. Hát még nincsen benne, de két év múlva már benne lesz. Tehát csak azt akarom pont mondani, hogy valakinek el kell kezdeni, én örülök, hogy ezt az Apple szokta elkezdeni, mert tőle már megszoktuk, hogy időről időre valamit, valami merészet húz, és kihagyja mondjuk az a optikai lemezt a gépjéből. De azt az is nem az nem első van. között lépték meg. Hm. De, de szerintem. Valahogy tehát, tehát, tehát hogy az, az lenne a, a, esetleg az átmenetnek a, a mindenki által elfogadható változat, hogyha lenne rajta Jack dogó is, meg lenne rajta e, már az új, új e, Lightning is. De mi hát mi, akkor de is, senki szóval szóval szóval nem cserél, a szóval szóval. Szóval, akkor nem indítaná el a dolgot. Tehát, hogy akkor nem, nem történne meg a váltás, úgyhogy ezzel lehet kikényszeríteni a váltást, és ők ezt a váltást kikényszerítik. Egyébként az egész piacnak, és biztos mindenki, tehát nyilván most a reklámok arról szólnak, hogy, hogy bezzeg ami telefonunkon van Jack csatlakozó, de titokban mindenki borzasztó boldog, hogy helyette az Apple meglépte ezt a lépést. Úgyhogy ez a része szerintem tényleg csak arról szól, hogy a Jack egyszer biztos le kellett váltani, és eh, most kellett volna. ezt elkezdték. A Jack az az utolsó szabat volt a, a telefonon. Vannak még interfészek, a WiFi, ami általában véve szar és megeszi a akkumulátort, és párosztatni kell, és minden. A Bluetooth, ami olyan, mint a WiFi csak kicsit szarabb. És volt még a Jack iPhone-nél ott van még a Lightning, ugye, mint csatlakozó, mint ami megmaradt egyetlenként, de azt már csak akkor tudod használni, hogy az Apple-nek befizetted a Lightning használati ö, adót. Azzal, hogy az Apple kiszedte a Jack Dougot, azzal a, az összes olyan innovatív kis céget, aki korábban azért tudtak innoválni, mert rádugtak valamit a jackre, és, ö, és azzal szabadon beszélhettek, ö, Ezek az ilyen jövőbeli cégeket most megszívatta. Ö, a Stripe volt ilyen, aki bankkártyát olvasat le a jackdugón keresztül. Nagyon érdekesen lett sokkal zártabb a platformattól, vagy lesz sokkal zártabb a platformattól, hogy csak egy olyan csatlakozón lehet beszélni az Apple eszközeivel, amihez neked meg kell lenned az összes engedélynek, le kell ülni, tárgyalni velük, alá kell írni a papírokat, és ki kell fizetni a pénzt. Ebben a részben már igazad van, és a, én is az előbb azt gondoltam, hogy ez az a másik fele, amiről sokkal érdekesebb beszélni. Én tehát, hogy mondjam, ezt nem tartom egy barátságos gesztusnak természetesen, de épenséggel értem, tehát a, ha az ember kapzsi és még több pénzt akar, és nem akarja, hogy, hogy mondjuk mások is keressenek az ő platformjára építkezve, vagy mondjuk, hogy úgy ítéli meg, hogy többet veszít azon, hogy mások keresnek rajta, és nem ő, mint amennyit nyer azzal, hogy használhatóbbá és szélesebb körben használhatóvá teszik a platformját. Azt értem, amögött akkor van egy gazdasági számítás, illetve egy üzleti elképzelés, és ennek az apple mint egy mintegy kérlehetetlen hóér érvényt szerez, amiért én természetesen utálom személyesen, de üzletileg azt gondolom, hogy nem feltétlenül marhaság, amit csinál. Üzletileg értelmezhető ez? Nagyon... Az... az is ezt, hogy az NFC chiphez senki nem fér hozzá az apple kívül az ő platformján. Tehát innentől kezdve, hogyha, ha Apple eszközön akarsz te pénzt valahonnan átfolyatni, akkor az Apple által őrzött kapukon kell átmenned mindenképpen. De ugye ez nem meglepetés az Apple esetében, hiszen az, ez a platform sok évtizede semmi másról, mint erről a leghíresebb, és ez olyan szintig igaz, hogy nem lehetett lecserélni a rohadt szar billentyűzetüket már, mint a, a Glass keyboardot, tehát a, az érintős, hogy hívjuk ezt, a képernyős billentyűzetüket az egészen az utóbbi egy évvel ezelőttig uh, folytatni lehetne az összes létező részen. Mindig, mindig egyedi csatlakozók voltak ki uh, valóban a jackdugot, tehát inkább az a fura, hogy eddig hagyták, hogy legyen egy, egy uh, szerűen elterjedt uh, uh, csatlakozó az eszközükön. És pont és azért nem kell tapsolnunk ahhoz, hogyha a, ha ilyen kapukat bezárnak, és egy még durvább zárt kertet építenek. A tapsolni nem? semmiképpen nem szeretnék hozzá. lesz, és három év múlva tele lesz a világ olcsó bluetooth fejhallgatókkal, de legal legalábbis remélem, hogy tele lesz, mert hanem akkor a mostani elviszem kocsmázni, elhagytom Istenként, veszek egy másikat típusú fejhallgatómat, amit drágára kell lecsérni, amire nehogy Isten még vigyázni is kell. Én egyébként pont azt vártam, és az, az lepett meg, hogy ez nem történt meg, hogy el fogják hagyni a jackdugot, tehát ez nem volt kérdés, nem volt meglepetés, de én azt a meglepetést vártam, hogy be fognak jelenteni egy, egy olyan wireless szabványt, ami, ami nem olyan szar, mint a bluetooth, és Ezt mégis csináltad? alkalmas. Hát nem, egészen azt, azt mondták, hogy valami olyan, olyannal egészítették ki a bluetooth-t, amitől az könnyebben csatlakozik. Ott van benne a v chip, amit... Ezen vitatkoznak az elemzők egyébként, hogy ez a Apple ott teszteli éppen azt a következő generációs technológiát, amit aztán mindenbe bele fog építeni, és nem fogja eladni senkinek. És most Mert értjük, nem. hogy miért vett három éve korábban Bluetooth-ra foglalkozó chip gyártó céget, meg chip tervező céget. Meg gyártó céget. A fülhallgató cég, ez nekem inkább az accessory rész. Tehát fülhallgatót korábban is tudtak gyártani, viszont tudtak behozni egy olyan márkát, amely a filter körében menő volt. Azt én ide, így nem terelném be, de a, a V1-esnek a megjelenése az mondjuk ez a trend szerintem. Más kérdés, hogy a világnak van egy csomó olyan része, ahol, ahol nem tudják leserélni például a Jack dougal mint olyat. Tehát, hogy Tim Cook tényleg a fejére állhat, attól még a 747-eseknek a karfejába Jack Dubó lesz. Hát és akkor ott majd adattert fognak használni. É, é, igen. Mely, igen, ebben igazad van. Lehet, nagyon hülyén néznek ki ezt, hogy mindenki rádiós fejjelgatóval száll fel a repülőgépre, és a stewardess-ek pedig a hajukat éppen szaladgálnak. És a 747-esen nem adnak egyébként ilyen eldobhatós függelgatót a filmőzőshez? Ez attól fog, hogy mennyire csehszlovák a légitársaság, akivel utazol. Uh, amire emlékszem, hogy Amerikában uh, domestic, tehát az egy belföldi úton uh, a United az nem hogy nem adott, hanem pénzt kért érte, hogy esetleg szerettél volna vásárolni és egy olyan típusú ezt előállítani, ami fél után széttör darabokra. Máshol használhatod a sajátat máshol jár. De azért ah, ez, egy, ez egy ilyen, még egy helyenbe lehet szedni emberektől pénztípusú dolog. Uh -huh. hm, Oké. Okay. Uh, uh, ezt jól megbeszéltük, csak még egy, egy elemet kihagytunk. Sokan attól félnek, és ez is egy, egy érdekes film, hogy ugye innentől kezdve egy digitális kimenete van a, a zenének. És abba a digitális kimenetbe be lehet tenni mindenféle DRM-jellegű védelmet vagy eszközt. Tehát magyarul elérhetik azt, hogy, hogy, hogy jogvédett, vagy tehát jogosulatlanul ne tudja hallgatni hangokat, zenét mondjuk, vagy akár egy filmhangot. Az viszont elég az vadul hangzik. meg lehet csinálni, és. Egyébként képpel ilyet lehet is látni. Tehát, hogyha próbáltál már közepesen olcsó eszközök között hdmi meg kevésbé támogatott interfészeken kivinni mondjuk Netflixet, ott azért lehet vért vizelni, mert, mert ragaszkodnak a rendes titkosításokhoz például. Igen, ilyen témányzat. Sokat elég, nem de sosem látani. Nem vizem kell, nem letorrendezem, rohadjatok meg nem fílek, attól, hogy a szórakoztatóipar nem használ fel minden lehetőséget, hogy eljárjon a saját vásárlóival szemben. A zene esetében pont kevésbé félek tőle egyébként, mert hogy... Ö, ott a, ott a, második, a dolog. Hallgatjuk Spotify-ról, igen. Ott is vannak még az én kis vadhajtások, mint a, mint a, a melyik platformra exkluzíva melyik sztárnak az albuma, de mintha kezdenék látni azt, hogy ennek csoktateje nincsen. Hát igen, és ugye cserébe viszont azt azért megkapjuk, hogy ha, ha, bár, ha bár tudnak minket korlátozni a zenehallgatásban, de ugyanakkor jobban is ki tudnak szolgálni, mert attól, hogy digitális lesz a kimenet, és, és csak egészen a, a, a legvégén a fülhallgatónál fogjuk konvertálni analóggá a hangot. Az mindenféle ilyen trükkös elektronikus minőségjavítást tesz majd lehetővé. Csak ezt kellene a jó fülhallgatók, meg a Olcsó, de még nem nagyon szarfülhallgatók. Hát igen. És ez, mond, ez mondjuk a Bluetooth-szal, ott várom azt, hogy feljebb kusznak az árak, de ezt már beszéltük is. Igen. Van még egy apple hírünk egyébként, azt lehet, hogy érdemes idehozni. Mi szerint a múlt héten olvashattuk, hogy a, az Apple úgy döntött, hogy mégse fog önvezető autót gyártani, amiről pedig, ha bár... Arra nem emlékszem, hogy ez volt egy, nem tudom, hogy megerősítették-e, hogy valóban ők már építik a gyárat, ahol majd az Eplo fogják gyártani. Ez azért egy masszívan önmagát tartó plecska volt, és mondom, eddig talán nem erősítették meg, most erősítették, hogy most már, most már erről letettek, tehát akkor korábban tényleg így gondolták, hogy fognak ilyet csinálni. És helyette inkább a a, a szoftveres komponensekre fognak koncentrálni, tehát autót nem akarnak csinálni, hanem inkább csak autóvezérlő, meg önvezető szoftvert. Ami egy jobb biznisz, de abban csináltak már valamit, vagy csak emberek beszéltek arról, hogy lehet, hogy fognak csinálni? Hát publikusan nincsen semmi, de ugye azt tudjuk, hogy, hogy, egy, hogy például a Teslától csábítottak el vezetőbehoztású mérnököket, tehát mintha a Google-tól is elcsábítottak volna egy csomó mérnököt, aki ezzel foglalkozott, és hogy van egy sok, sok embert foglalkoztató részlegük, aki az Automotive industry foglalkozik így vagy úgy vagy amúgy, és véletőleg ez az így vagy úgy vagy amúgy, ez épp a, ez arra szól, hogy, uh -huh. hogy valami az önvezető autóval kapcsolatos. Igazán, nem gondolom, hogy az ennél többet érdemelne ez a hír, vagy, szóval én nem látok benne semmilyen fejvakarósat, csak hogy, amit olyan sokan vizionáltak, hogy majd lesz egy autó, amit az Apple gyárt, és hogy ez majd ugyanúgy egy ilyen design autó lesz, és mennyire jó lesz, hát ennek búcsút inthetünk, nem lesz, nem lesz már Apple design autó. Tehát mindkét oldalán üveges, csupa, eh, nem mozduló, statikus, nem elektronikusan feljavított alkatrészből álló autókat már hiába vizionálunk. De ezek mindig, mindig kizel a kisfelbontású gépekben voltak eleve. Hát, én értem, hogy emberek szeretnék, hogy az általuk fontosnak tartott területekre belépjen az Apple, de most pont az autó az, ami, ami ez az a cég, az nem tűnik alkalmasnak, aminek a gyártájára nem tűnik alkalmasnak. Hosszú ellátási láncak, amiket lassan lehet szállítani pokol. A, én ezt rennek látom egyébként, tehát ahogy az Apple kiszáll az autógyártásból, úgy a, a, egy csomó nagy cég száll ki mindenféle ilyen, ilyen nem pont a core -ébe tartozó dologból, a Google sorra zárja be a szolgáltatásait, legutóbb a projekt arát e, csukták be, tehát a modulárisan építhető telefont, e, de meg ugyanakkor, most nem tudom persze fejből, de, de egy csomó Google szolgáltatást, már szoftveres szolgáltatást csuktak be, lehet, hogy elfogyott a végtelen pénz, vagy a végtelen búrjánzásnak így egy kicsit vissza kell vágni? Inkább az utóbbi, én nem hiszem, hogy elfogyott volna a pénzt, azt viszont hiszem, hogy, hogy, a, hogy a cégvezetők azt látják, hogy szétforgácsolódnak, és hogy olyan területekre próbálnak bevenni, ahol csak sokkal nagyobb energiával lehet hatékonyan bevenni, fokuszálni próbálnak a cégek, és ez mondom általánosan, tehát ez a Facebookra is igaz szerintem, a Google-ra is igaz mondjuk a Google-nek különösen el kellett gondolkodni azon, hogy, hogy amire új területre megpróbált bemenni az elmúlt években, az mind-mind nagyon szarról sikerült. Tán az Android volt az utolsó ilyen nagy behatolási sikerük. Chromecast, meg, meg kisebb egyébként az ilyen Chrome -es, hogy hívják, Chromebookak azok, Hát azért a Chromebook az még nem egy sikertörténet, az még nem egy létező kategória, az egy furcsa kis érdekes izé, amit amerikai iskolások használnak kb. aztán senki más a világon. Ha amerikai iskolások használják, azok már elég sokan vannak. Na, de nem mindegyik. Hát, nem, nem, nem hódította meg még a világot. De de az, mondjuk... az amerikai iskolások továbbra is MacBook-ereket használnak, meg MacBook pro használnak, többnyire. K12-ben egyébként ott, ott veri a Kronbuk a ert tehát a kisiskolások között. A gyermek első számítógépnek, vagy első, első rendes, saját újonnan vett laptopjának teljesen felesleges megbukott, venni, mondják az amerikai családok. Hát igen, és erre a gyermek azt mondja, hogy teljesen felesleges, ám sajnos kötelező, hiszen nem égethetem magamat egy észermárkájú géppel a többiek előtt, akik mindenpről elnyomják. Na jó, de persze ez nyilván egy külvárosi, középamerikai amerikai iskolában nem ez, a, nem ez az általános. Szóval persze ez biztos bonyolulta bennél. Viszont egyébként ez a forgácsolódás meg a, a, a technológiai cégek merre mennek, ehhez van két cikkünk is. Az egyiket, csak így bemondom, nem tudom én, közhasznú tartalomként, hogy olvassátok, a Vanity Fairben megjelent nagyon hosszú Elizabeth Holmes profilt, amit Nick Bilton írt, és arról szól, hogy ez az Elizabeth Holmes csaj hogyan építette fel magát a új vett vér Steve Jobs-aként, majd hogyan bukott brutálisan nagyot, amikor a terenoszról kiderült, hogy hát a, a, a szélzben jobbak, mint technológiában, úgyis, mint nem, nem működik, amit eladtak. Nagyon hosszú, nagyon jól megvan írva, nagyon, nagyon, nagyon jó ilyen cikkét olvasni. Nagyon igazán... szomorú vagyok, hogy nem mondod el, mert ez volt az a cikk, amit ugyan nem olvastam el, de abban bíztam, hogy majd elmondod, hogy mi van benne, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. De... Ez, a, ez a Teranos nevű cégről beszélünk, ami egy ilyen, a a, a legmagasabbra értékelt bio startup volt, 9 milliárd dolláros cégértéken beszéltek róla, mondjuk még egy évvel ezelőtt is, aztán sajnos kiderült, hogy a technológia, amit... Elizabeth Holmes vizionált, az nem létezik, nem működik, és nem tudják az ígért eredményeket hozni. Te, tele van nagyon sok, nagyon jó sztorival. Vagy fel lehetne olvasni ilyen jó estét gyerekek, a Füles Maci helyett van Elizabeth Holmesot fogunk olvasni, és végigolvasom nektek, ezt nem tenném, vagy pedig csak ilyenek, hogy tehát az elején is voltak már újságírók és befektetők, akik azt mondták, hogy hát de ebből nem látszik, hogy hogy hogyan működik, vagy szaradatokat kaptunk, emiatt nem bízunk benne. És mit ad is? Ja, az is gyanús lehetett volna, hogy, hogy nem biotechnológusok ülnek a bordban, hanem, hanem volt generálisok és, és erős emberek, igen. És ehhez képest egészen odáig eltartották, hogy ez lett a, a legmagasabbra értékelt biotech startup, majd ebbe az egészet lebuktak, amikor már nem lehetett tovább titkolni azt, hogy nem működik a cuc. Elképesztően kíváncsi lennék két dologra. Az egyik, hogy mi van most Elizabeth Holmes-sal, hogy én már nem is tudom, nem volt a régen, pár hónap, hogy a Forbes a világ leggazdagabb, vagy a legfiatalabb milliárdosa címet elvéve tőle a, a, a személyes vagyonát 4,5 milliárd dollárról átírta nullára. És a még fiatal, ahhoz nem tudtak hozzányúlni. Az a része, igen, az, az továbbra is megvan, hiszen 19 évesen az egyetemről kilépve indította ezt a startupot. De hogy, hogy mi van most vele, mit csinál vajon? És én arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy volt-e annyi esze vajon, hogy ez a, ez a szárnyalás, még a szárnyalás időszakában, amikor 9 milliárd dolláros cégértéken beszéltek a Teranosról, hogy akkor azért kimentette onnan egy kis magán vagyont, és pár millió dollárral vaskosabban térte ki ebből a törtedből, mint ahogy bement oda nagyon remélem, hogy nem egyébként. Tehát ez, ez egy olyan történet, amit utána megérdemli meg, meg ezt a nagy hollywoodi tépett szárnyomangyalos bukást, ami még ekkora hazugság után így jár. Bár lehet, hogy elrakott valamit, nem tudom én, Bájerbe. Na hát Viszont... én mindesetre kíváncsi lennék, hogy, mi, hogy és akkor most mi, tehát mi lesz a következő startupja, vagy azt gondolja -e, hogy ez, hogy visszamegy az egyetemre. Szóval mit lehet ilyenkor csinálni? Ki lehet ebből mászni? Mert ez, ez nem egy hagyományos életembe megbukott startup, ahol, ahol validálták azt az elképzelést, hogy igen, ezzel nem lehet pénzt keresni. Hanem, hanem egy ilyen brutál nagy hazugságba keverték bele magukat. Ez egyébként kiderül a cikkből, hogy ez ugye az én fejemben kétféleképpen életez, hogy vagy ez tényleg egy brutál nagy hazugság, tehát hogy az egész egy nagy színjáték volt, tudta, hogy nem tudja megcsinálni, de gondolta azért marketingben eladja, aztán lesz, ami lesz. Vagy őszintén hittek abban, hogy ezt meg tudják csinálni, mentek, mentek, és aztán a lendület sodort őket tovább, és már egy idő után nem lehetett azt mondani, hogy ez nekünk nem megy, mert túl sok forgat Nem mindegy, hogy melyik történet, tehát hogy rossz hiszemű sztori volt, ahol Elizabeth Holmes szándékosan tévesztette meg a befektetőket és a világot, vagy, vagy így járt. Te nekem ez a rossz indulatosztánynak tűnik. Nem emlékszem pontosan, mire fut ki a cikk ebben a kérdésben, de azért ez a, a más tudósok nem vizsgálhatták meg az eredményeiket, senkinek nem mutattak vasat. Máshol végeztették a vizsgálatok egy részét, amiket visszaküldtek, tehát ez nagyon nehéz azzal magyarázni, hogy... De ez már a vége volt, tehát ez már az a, az a szakasz volt, amikor nyilván tudták, hogy pukó van, csak még nem lehetett bevallani, mert... Éppen a világ legfiatalabb milliárdosaként emlegették a csajt, és azt végén nézett volna ki, hogy azt mondja, hogy ja, nem, bocs, bocs nem, nem jött össze. A legeslegén, befektető befektetőkeresésnél a professzor, hogy azt mondták neki, hogy ez egy nagyon szép elképzelés, annyi a probléma nem fog működni. Uh -huh. Mert az újbegyből vett vér, az, miközben az újbegyeknek megszűröd, szed össze annyi szennyeződést, meg egyéb anyagot, hogy ne lehessen pontos dolgokat levonni. Uh -huh. Erre felépített egy, cikk, egy céget valaki adott neki valami 6 millió dollárt, meg aztán összekalapozott még talán 700-at. És emellett volt még mikromanagementnek titkolózás, meg amit szeretnél. Uh -huh. Szóval azért akkor ez inkább egy brutális nagy átkúrás volt. Ez egy viszonylag nagy átkúrás volt. És van hozzá a kedvenc bit egy egy véleménycikk a hétvégi Observerből. Guardianből. Guardian adtak ide, Observer kolomként emlegeti, azt hiszem ugyanaz. Okay. Mindig is utána nézek egyszer, hogy miért, miért Observer le. Ami arra fut ki, hogy, hogy lassan nem lehet elnézni technológiai cégeknek azt, hogy azt mondják, hogy hát mi technológiai cégek vagyunk, és csak a technológiával foglalkozunk, különösen akkor nem, hogyha ha nagyon szabályzott piacokon csinálnak dolgokat. Ezt, ezt itt kőve be megmagyarázod? Persze, persze, persze, hogy a, a, az Uber igenis alkalmaz emberek, a igen igenis egy olyan cég, aminek meg kell felelni egy biológiai, egy egészségügyi cégre vonatkozó szabályozásoknak. A Airbnb az nem egy tech-cég, hanem alapvetően a hotel működik, vagy azokkal versenyez. Tehát, hogy a, ne fogadjuk el névértéken azokat az állításokat, hogy mi egy, mi egy tech-cég vagyunk, ránk csak a technológia vonatkozik. Ami mögött azért viszonylag sok startup bújik meg azzal, hogy de mi csak technológiát csinálunk. Az, hogy a mi technológiánkkal emberek taxiznak, lakást adnak ki, vagy vért vesznek, hát az egy ilyen mellékhatás ennek az egésznek. Értem. Nem nagyon akarok vitatkozni, inkább csak kiegészíteni azzal, hogy ez tehát, hogy hol arról van szó, hogy mi csak tech-cég vagyunk, hol arról van szó, hogy mi startup vagyunk, és ez a startup étosz is okozza néha ezt a dolgot. Tehát nem pusztán a tech-cégség, hanem a startup-cégség okozza ezt, és az ez pont az Uberről jutott eszembe, hogy, hogy az Uber az logikailag indulásakor az ötlet maga az abszolút tech-cégnek predestinált hát őket, és nem volt olyan szándékuk, hogy ők embereket alkalmazzanak, aztán, ahogy általában az ilyen gigekonomira építő vállalkozások, még rá kellett jönniük, hogy, hogy amíg nem fut fel a biznisz, amíg nincs elég sok sofőr, addig is valahogy, a, hogy is mondjam, csak a sok sofőr látszatát kell kelteni, különben nem fog beütni a, a szolgáltatás, és azért le, muszáj volt felvenni e, sofőröket. Tehát, hogy nem azért alkalmaztak sofőröket, mert úgy, Tervezték, mert ez volt a terv, hanem kvázi marketingeszközként vagy marketing fogásként csinálták. Ez nem csak náluk fordult olyan sok helyen, és nyilván az volt a terv, hogy majd, hogyha már beüt a tuti, és az adott városban lesz 2-3 ezer, 20-30 ezer sofőr, akkor már nem kell nekünk állandóra alkalmazni senkit, hiszen akkor mindig lesz elég fuvaros, és aztán így gondolom, hogy így részben kicsit úgy maradtak, részben látták, hogy van erre igény, tehát hogy igen igenis akarnak dolgozni emberek, és akkor azt mondta, hogy jó, van, maradhattok, de emiatt nem fogjuk megváltoztatni a krédót. De várjál, lebeszélünk egymás mellett, mert no. ha van 20-30 ezer sofőr, akiknek ők adnak munkát, azok a sofőrök, azok csak, csak Uber kocsit vezetnek, és semmi más nem csinálnak. És emellett a az ügyben az azt mondja, hogy de ők, ők nem munkaadók csak egy apot fejlesztenek, amit be amit 20-30 ezer ember dolgozik. Jó, ja, akkor hazudnak. Akkor, akkor a szabályozónak legalábbis be kell kopogtatni és megkérdezni, ezt egészen pontosan hogyan gondolták, ti nem egy, egy appfejlesztő cég vagytok, mert az appfejlesztő cég az, aki a, tudom, az Angry Birds-öt csinálja, hanem ti egy személyszállítással is foglalkozó cég vagytok, és akkor még itt lehet nem fasznak lenni, nem úgy, mint a magyar állam. És, és azt mondani, hogy akkor nézzünk, hogy a szabályozást és a, a startupokat hogyan lehet úgy egymáshoz békíteni, hogy, hogy a társadalmat sem cseszük szét kalapáccsal, ellenben titeket sem büntetünk szarrá. De ezt a beszélgetés meg kell ejteni. Uh -huh. Nem mondunk egymásnak ellent, még csak nem is beszélünk el egymás mellett, értem, amit mondasz, és csak azt mondom, hogy ez nem mindig attól van, hogy, hogy őkettek cég, és hogy tech tekintenek saját magukra, hanem néha a start eredő, tehát ez a nagyon lean indulunk, és a, a majd csak, tehát hogy mindegy, csak legyen, csak legyen meg az első egymillió józerünk, az, az bármit, bármit be lehet kamúzni, és az app fele még fék, és amikor oda az, hogy megveszem, akkor csak egy képernyő fogad, hogy örülünk, hogy meg akarod venni, amint ez lehetőség lesz azonnal, írunk neked, csak add meg az e-mail Szóval, hogy, hogy ez az embereket alkalmazunk dolog is egy ilyen ideiglenes állomás volt szerintem az Uber életében, aztán, aztán úgy maradt, és aztán most már igen, valóban be kéne ismerjék, hogy ők bizony alkalmazzák ezeket az embereket, még ha jogilag nem is alkalmazzák őket, hiszen eh, csak eh, alvállalkozók ők az, az Ubernél. De hát ez mindegy, mert ezt hívják bújtatott munka. Minek hívják? Bújtatott munka a vállalásnak? Nem. Azt hiszem, igen, igen, igen. Na mindig, szeregőlebb uh -huh. is a magyar, magyar törvényekben ez létezik, de szerintem ez mindenhol létezik ez a fogalom. Mert pont a bújtatott, bújtatott munkavállalásba belehajtogatni az Uber-t, azt, azt nem egyszerű, hát annak van egy ilyen 7, 7 pontból álló ismerve. De igen, a szabályzások... Hogy saját rán. eszközzel kell dolgozni, nincsen főnököd, és ezek igazak az Uber-nél igen, bármi bele lehet magyarázni, hogy az, az bújtatott, vagy nem. Vagy hát nem te, ö, ö, ugye, Mind a ketten ebben a vagy ilyen, ilyen szabályozások hatály alatt dolgozunk, úgyhogy azért szerintem tudjuk, hogy valójában nem lehet azért bármit bele magyarázni, ezek elég rigid megfogalmazások, és tényleg azért vannak pontosan egyébként a munkavállalók védelmében, hogy, hogy ne lehessen. Tehát, hogyha valójában valahol dolgozol, van ott egy főnöködő, adják a munkaeszközt, és kvázi fizetést adnak de csak számlára, és azért cserébe nem adnak neked betegszabadságot. Hogy gyurhajós kéne lehessen katázni? Hogy űrhajós kéne lehessen katázni? Pontosan, na ez, de röviden összefoglalva, erről van szó. Az Uber speciál, aki a gigekonomiúan hisz, az, az ugye az tényleg a saját alapértékei ellen dolgozna, hogyha, hogyha főállásban foglalkoztatna. Sok-sok embert illet, hogyha elismerné, hogy ő egy munkadó hiszen ő tényleg arra, arra tette fel az egész siker, rendszerének a sikerét, hogy ő nem egy munkaadó. Felmerül a, a kérdés, hogy meddig, meddig startup és meddig platform valami. Mert platformként bemenni egy városba és platformként mondjuk tál azt, az megint egy ilyen vicces dolog. Tehát ott ismét kilógunk a techből, meg kilógunk az abból. Mm. Uh, a start pedig még jobban lehetne rúgdasni, hát több pénzt mozgatnak meg, mint kisebb középafrikai államok. Hát most már igen, bár igen. De ha például elfogadjuk azt, hogy ugye a... vélehetőleg az Ubernek már egy ideje, biztosan az a célja, hogy eljusson abba az angyali állapotba, amikor nem kell emberekkel dolgoztatnia, és, a... és amikor úgy tudja uralni a közlekedést, hogy robotautók vannak, akiket ezért... Uh, utakra bérelünk ki, és nem tulajdonolni akarunk, uh, ott megint kezd vissza, visszatérni arra a trackre, mi szerint ő egy tech startup, vagy egy tech. Hát érted, innovál, nyorsan nem, cég lesz. Mi lesz akkor? Ott szállítványozási cég lesz attól a szent pillanattal kezdve, hogyha az övék az autók, nekik fizetek, nincsen benne a vállalkozó sem, hiszen övék az ja, autók. igen, igen. Igen, az igaz. Hát ott, ott az Uber, hirtelen a valámbusz lesz, csak fekete. Óta. Hát igen, jó, igen, igazad van, de ezzel nincs, ezzel nekik sincsen bajuk. Tehát végül is ha senkinek nem egy, nem egy különösebben fontos dolog, hogy őt az újságírók startupnak hívják-e, vagy szállítmányozási cégnek. Hogy milyen adózási környezetbe helyezik ezzel magukat, az talán azért fontos nekik, persze. Igen, ez nekünk fontos egyébként, hogy tisztelhessünk a kérdésben, hogy akkor most e, a mekkora céget hívunk még startupnak, és valaki meddig startup. Aha. Tehát, hogy ők, ők még kis cuki szőrös nyuszik, vagy már nagyon régen nem, de még megszokásban annak hívjuk. A startupnak tudott két, két paraméter mentén e, nevezhetünk egy, egy vállalatos startupnak, hogyha, hogyha nagyon nagy növekedést produkál évről évre, tehát mondjuk ilyen 20-30 százalékos növekedést mutat fel minden évben egyrészt, és másrészt, hogyha innovatív technológiákkal dolgozik, hogy innovatív modellekkel dolgozik, amíg ez a kettő igaz egy cégre, addig ő egy startup. És az Uber speciál szerintem ezek megállnak ezek az állítások. Most De mindegy, szar, most ez tényleg ilyen a, van... a hm? igazán szar lehet ennek a, ennek a mondatnak a végén prezinek lenni. Hát annál is inkább, mert ott az a az a növekedés, az talán most már nincsen meg. És innovatív technológiának is nehéz már nevezni? Azt, amit hat éve nézünk. Hmm. Igen. Oké. Okay. Elfogadom. <gül> és továbbá van székháza egy dél több emellettel és száznál több négyzetméterrel. Uh, ez sehol nem volt benne a startup definícióban persze. Hát de igen, tehát ez nem, nem mond ellent annak, hogy startup legyél. Nem, nem, ne, az nem kötelező, hogy négy programozó egy kávézónak az asztalánál dolgozzon. A, van itt Básom, még bátal. egy uh, gigi cikk, amit uh, beemeltél, és amit én egy kicsit utáltam. Ó, reméltem, hogy utálni fogod. <gül> akkor a célomat elértem, mint tulajdonképpen hátra is dőlhetek ebben az adásban most már, bár bárszéken ez nem egy okos dolog. <gül> szóval most hallunk egy puffanást, akkor az az lesz, hogy kelt hátradelt az új irodai setupjában. Na de mit állt ebben a cikkben, ami arról szól egyébként, hogy ne legyünk szar emberek, és mindenki mosogasson maga után? <gül> hát nem, nem. A, ez egyébként arról szólt, a, az angolszász újságírás újságírásnak egyébként csodálatosan megfelelve, és ezért mindig nagyon csodálom hogy őket, hogy az újságíró metrózott valahol New Yorkban, és a metró megállt egy alagútban, és ahogy ott állt és várt lássa eh, volt ideje arra, hogy megnézegesse a plakátokat, amiket már korábban is láthatod, de így el is gondolkodott az értelmükön. Ezek pont a TaskRabbit nevű ilyen eh, felajánlom a, a szakértelmemet, vagy a két karom erejét ilyen gig, gig munkákra, tehát ilyen kis alkalmi munkákra típusú platform ez felbérelhetek valakit arról, hogy kapálja meg a kertet, vagy vigyázzon a gyerekre. És, hogy a, és akkor egy nagyon hosszú, tehát legalábbis a témához képest hosszú cikkben nyavajog az újságíró azon, hogy itt ez a reklám azt sugalja, hogy vannak azok az emberek, akiknek az élete a fitness tevékenységekből áll, és egyet másznak és kocognak, és vannak azok az emberek, akik a task vállalkoznak arra, hogy elvégezzék ezeknek a fitnesshező embereknek a hétköznapi kötelezettségét, és helyettük elmosogassanak, meg helyettük, euh, tudom én, megkapálják a krumplit. És... Euh, és aztán a cikk úgy végződik, hogy végül a metró elindult. A szerzőnk némi sorvonalás után megvette a vacsorához szükséges hozzávalókat, otthon megfőzte, és aztán bámulta a tévét, úgyhogy szép újra újraindult az élete is. Csodálatos volt a keret, és nagyon jó volt megírva a cikk. Csak, csak, uh, <gül> szóval nekem volt egy olyan érzésem, hogy, uh, hogy egy, ilyen, egy ilyen marha jó ötletnek tűnt, hogy akkor ő most egy ilyen egy ilyen tagline-ból, egy egymondatos, vagy egy, illetve két mondatos reklám szlogenből messze ható következtetéseket vonjon le a gig ekonomira vonatkoztatva, és annyira jó volt az ötlet, hogy már nem tudta elengedni, és megírta, miközben az egész egy kicsit bicebóca volt, és olyan nagyon e, e, részrehajlónak éreztem én. De, De azért azt akarta mondani, hogy, hogy ne, ne legyen már az, hogy hogy akkor azt, azt sugaljuk, hogy másokkal végeztessük el a saját kötelező feladatainkat. Hát mondjuk el egyébként itt a, a reklám szlogen, de az úgy hangzik, hogy vidur chores, you live life, azaz mi megcsináljuk a házi munkát, te éled az életet. Ez hát legalábbis tenyérbe más szó. Bár biztos, biztos. Miért? Hát most valaki ez a fajtér kicsinek, budi a WC-be, most és nem kell elmenni a borda. Nekem inkább egyébként az volt a bajom, hogy azt írta a srác, hogy hát persze, senki sem szereti sikálni a wc meg igazán semmi menő nincs abban, hogy becsavarjunk egy villanykörtét, vagy hogy meglocsoljuk a növényénket. És hogy tehát ezzel pontosan, tehát ő, tehát ő azt mondta, hogy ezt tényleg szar csinálni a házi munkát, de hát legyünk már emberek, és csináljuk meg. Én azt mondom, és szerintem akkor én jobbfej vagyok, hogy én tökre szeretem megcsinálni. Tehát én becsavadni egy villanykörtét, vagy meglocsolni egy gyepet, ezzel nekem az égvilágon sem bajom nincsen, ez engem szórakoztat. Hát még mondjuk megjavítani a vízvezetéket, ami elromlott, azt kifejezetten szeretem csinálni. Ő meg nem, tehát ő, ő sokkal inkább a vevője lenne ennek a, ennek a szolgáltatásnak, csak valami lelkiismeret fordalázza varja meg ebben. Na de hát. hogat elkotorni a ház körül? Tök Ki jó. A hideg, de Igen. Mindig várom, hogy az a baj, hogy a sajnos a szomszédunk az mindig egy kicsit gyorsabb, és ő már reggel hatkor eltolja, és ezért nekem már nem marad. Egyéb iránt, tehát ez az egész tászkrevitre van egy, egy régi, szép magyar szó, csak mivel angolul íródott a cikk, ezért ezt nem használják, ez a cseléd. És miért úgy használod ezt tényleg, hogy, hogy akkor jöjjön a, a ember, aki kivasolja a nem tudom, a zokniaidat? ott azért visszahelyezkedsz ebbe a, a fűtetlen helyiségben üzemeltetünk egy 16 éves lányt vidékről, aki amikor nem figyelünk oda csinál ilyen dolgokat, típusú munkákat. De ez most is van, ez a gig ekonomi, a gig ekonomi nélkül tök ugyanígy van, csak takarító hívják, vagy babysitternek hívják, vagy kertésznek hívják, és nem csak a felső tízezer engedheti meg magának egyáltalán, de sőt, tehát tehát kifejezetten, kifejezetten nem, csak most pont eszembe jutott egy, egy történet, ami itt az utcánkban történt, körülöttem velem két napja, nem fogom elmondani, de ez tökre minden szinten és rétegben most is létezik. És az nem, szerintem az nem cselétkedés egyébként, mert hogyha valaki kitakarít helyettem, amire elvégez valamit, amire nekem nincs időm, vagy nincs kedvem, de vagyok hajlandó érte fizetni, és ő pedig azt, ezt a fizetésért hajlandó ezt elvégezni, akkor szerintem ez nem a cseléd fogalma, vagy hát vagy egyébként, de az is lehet, hogy de a cseléd fogalma. De, de mi bajunk van ezzel? Hát, ha újra termeltük az édesannát att, attól több igazából, nem? Csak, hogy nem ezt termeltük újra az édesannát, ez egy hülyeség. Ezt innovációként Már. eladni, hogy ismét lehet ezt csinálni. Ez van benne valami finoman De nem más. ismét, nem, de kell, nem. ez viszont hülyeség, egyáltalán nem ismét, ez pontosan így van most is, a, a kreatív igazgató az kurvára nem fog reklámszlogeneket írni, az kiadja a copywritereknek. azért, mert az ő ideje drágább annál sem, hogy ilyesmivel töltse. Ez van, e, és ez minden szintjén a társadalomnak így van, egyébként a magániratunkban is pontosan így van, de szerintem tökre ugyanígy van nekünk, szó szerint nekünk, neked meg nekem is egy csomó helyzetünk van, ami így működik. Én nem cserélek uh, uh, kiókat belsőt a biciklimen, mert azt gondolom, hogy biztos meg tudnám tanulni, de inkább kifizetek 2000 forintot, hogy ezt megcsinálja a bicikli szervizes csávó. És ezzel egyáltalán semmi baj nincsen szerintem egyrészt. Másrészt pedig a TaskRabbit nem azt mondja, hogy mostantól vannak cselédek, hanem azt mondja, hogy csinálok egy elektronikus platformot, hogy azok, akik felajánlják a bicikli szerelési szolgáltatásaikat, azok találkozhassanak azok valaki ezért fizetnének. Egyébként sokkal inkább szaktudással beszélsz, ami, ami a bitben csak félig van benne. Azért a valaki ugorjon le zöldségért, az, az nem a kicsi a biciklit, amit én, nagyon la, a belsőt, amit én nagyon lassan tudnék megcsinálni, mert egyébként nem értek hozzá. Vagy értek, de tíz évvel nem csináltam. Ez pont így van a vasalással, mint hogy, tehát én, amikén kivasalnék egy inget, addig addig más, aki ehhez egy kicsit is ért, az kivasal a tíz inget. Te meg tök jó, ki tudnál vasalni egy inget, mert tudom, hogy te magadnak vasalasz, ha vasalasz, én meg nem vasalok magamnak, soha nem is vasaltam, azt hiszem, de nagyon ritkán. De Az, de, hogy, ö, másrészt a bicikli belső a cseréjét, gyakorlás, azt gyakorlás, nagyon gyakorlás, könnyű gyakorlás, megtanulni. Gyakorlás, de értem. Na, azt, hogy milyen gyakran vasalok inget, és milyen gyakran viselek inget, abban inkább nem menjünk bele, mert csalódnál az életben hozott választásaimról, vagy választásaim kapcsán van. A legkevésbé sem. Na mindegy, de érted, amit mondok, szóval, hogy nem, nem, nem, ez nem. Tehát a valaki ugorjon le vásárolni, az, az is kétféleképpen képzelhetően. Valaki ugorjon le helyettem vásárolni, mert én egy unatkozó dáma vagyok sok pénzzel, akinek zsenás leugrani, vásárolni. Az ellenszemves, de speciál, ez most is létezik, tehát az emberek, főleg a gazdag emberek ezt csinálják most is, a TaskRabbit nélkül is. Egyrészt. Másrészt pedig az, hogy én már nem bírom olyan jól a fizikai terhelést, és azért kertészt hívok, hogy ő nyírja le a 300 es gyepemet. Az meg szerintem nem urizálás, hanem egyfajta kényszer, de legalábbis egy ilyen, egy ilyen reális üzleti kapcsolat. És egyáltalán nem gondolom cikinek. Igazából most mi kerestem én... kéne egy Tasszrabbit -ta, ta -ta, blogot, hogy mire lehet még embert kirángatni. Nagyon hát lehet hogy végig sétáltunk. Lehet arra, hogy a, hogy a, a banner hirdetésedre kattintsanak, hogy így növeld az átkattintást. Konkrétan fraud, igen. Hát az csalás. A, persze, azt jó, jó, de hogy csak azt mondom, hogy tényleg minden hülyeségre, ennél nagyobb hülyeségekre is lehet, mint hogy valaki eljöttem vasaljon. Uh, És egyébként tehát, a másik, meg, hogy uh, elszaladtunk egy picit amellett, amiről a cikk szólt, Még pedig az, hogy, hogy ezek a dolgok, amiket kiépítünk, azzal, hogy más embereket bízunk meg, mert mi nem érünk rá, vagy lassan tudnánk megcsinálni, vagy nincsen hozzá kedvünk, uh, azok nem az élet részei. És ebben a, a reklámban ez volt a penetráns? Hát a, a, a, a szerző számára ez volt a penetráns, lehet, hogy neked is ez, ez zavaró, én meg pont azt próbálom nagyon határozottan érvelni, hogy de ez egyszerűen csak egy ilyen, ilyen forradalmár hevület, de nem, tehát ez nincs, ez a dolog nincsen, az nem penetráns, hogyha azt gondoljuk, hogy én bizonyos tevékenységeket nem tudok, vagy nem akarok, vagy nem tudok hatékonyan elvégezni, és ezért megbízok vele másokat, ez szerintem nem ciki hanem ez az élet része, mindig is az élet része volt, és ez pont ez ami furcsa protestáns elkölcs, hogy akkor vagy jó ember, hogyha magadnak vasalod a gatyádat. A faszt. De is. Nem, nem csak hát akkor nem. vagy jó ember. Hát nem, szerintem nem. Ha telefonon rendelsz más embereket gatyát vásárolni, szinte egészen biztos, nem vagy jó ember, de legalábbis gyanús. De miért? De szerintem ezt tényleg nem értem. kétszer-háromszor. Hát igen. Ha takarítónőt hívsz, akkor most az, az, az rossz emberség. Mert akkor azért a magyar középpolgárság kétharmada a rossz ember. A magyar középpolgársága teljesen más bajain vannak. De azok most nem tartoznak ide, ugye? De akkor bele beleszaladnánk még sokkal uh, durvább vitába. Nehogy már az rossz ember legyen, aki takarítónőt hív. Ezt, ezt, ezt véthetetlen szerintem. Tudod, Menjük? figyelj, tehát, e, takarítónőt nem azért hív az ember, mert lusta takarítani. Van, aki azért hív, de azért szerintem az emberek többsége azért hív takarítónőt, mert neki többet ér az a 4-5-6 óra egy héten, amit ő nem takarítással tölt, hanem valami mással, ami mondjuk lehet munka, meg lehet a családjával lenni. Persze, persze, ezt a részét teljesen értem, de itt a taskrabbit az nem csak a takarítónő hívásról szól, hanem perces szartságokról is. Hát a, a taskrabbit És? arról szól, hogy tehát hogyha valaki van, aki vállalja, hogy elvégzi helyette ezt a dolgot, akkor, akkor elvégeztetheted. Nem tudjuk, most szerintem, hogy a taszkrabbiton mi a legnépszerűbb, és tehát, hogy, hogy valóban a közd meg a nyakkendőmet a város másik végében négy dollárért, tehát, hogy ilyen jellegű dolgok vannak, vagy inkább ezek a megírom helyetted a szívidet, meg, meg segítek felkészülni az állásintérő, meg ilyen jellegű. A statisztikákból az kiderülne, de ezt most nem tudjuk. És szerintem az se tudja, ki most elverte a portot, azt mert szerint ki a takarítónő. -e. Uh, bedobok még egy abból gyorsan. A héten jött szembe magyar, uh, nevezzük startupnak a biztonság kedvéért, frissen indult dolog. Uh, ugyanerre a reklámszövegre húzzák fel magukat, csak szokás, esetben egy picit tenyérbe mászok, uh, Szeret szülcsögetni a, a diákon és nem szeretett, ha foglalják a padodat, mire visszaérsz a bolttól? Rendelj sört az Itafutárral. Ez a, a marketing és van még más, három, négy ilyen. Uh -huh. és, és ebben az izgalmas, hogy italfutár ezer éve van, appban rendelt sör ezer éve van, hogy erre sikerült felhúzni egy olyan marketinget, hogy az összes felhasználót aktívan szaralaknak láttassa, az tök izgalmas. Hmm, igen, ezt elfogadom. Ez, ezt megadom. Ez tényleg elég ellenszenves. Szerintem az, hogy mit csináljuk a házimunkát, te pedig éj, az kevésbé. Ajj. Rakjuk le az adást lassan, és akkor megyünk jogázni, meg falat <gül> Nem, azt kéne, hogy valakit megbízni, hogy helyettünk csinálja. Helyettünk jogázzon, na, ez... <gül> megtaláltuk a bizneszt. <gül> és, és meg is lehetne fordítani akkor a tagline -t élünk ön helyett, ön addig csinálhatja a házi munkát. Igen, igen. Borcs ki kéne de valaki elmenne inni a haverjaimmal. <gül> Azért szerintem még egy-egy egy-egy témát mindenképp válaszunk abból a sok mindenből, ami, ami bennünk ragadt, vagy ami itt ragadt az adásnaplóban. Jó, nekem meg is van, mert az időhöz kapcsolódik egyébként, és rövid is, és startup, és, és, és, és, és, és... Innovatívnak tűnik igazából. Nyilván marhasság, de annak szép. A Time Mueller nevű cég dobja ki mostanában Kickstarterre azt az eszközt, amit zejnek hívnak, és akkor sikerült egy cégben rögtön kettő darab ilyen nehezen szót alkalmazniuk, ami tulajdonképpen egy nyolc oldalú test, az a Dodeka éder, ugye? Igen. Passzom. A Dodeka az nagyobb kéne, hogy legyen, mindegy, egy nyolcoldalú test. És ez, ez egy IoT eszköz, valamilyen darót nélküli technológiával beszél a számítógéppel. És a számítógépen futó alkalmazásban, vagy a mobilon futó alkalmazás meg lehet mondani, hogy melyik oldal mit jelent. Pontosabban, hogy melyik oldal melyik kliens jelenti, vagy cikli szünetet, vagy kávét, vagy telefont, vagy akármit. És azzal, hogy te ezt munka közben munközben azzal lehet timetrack viszonylag pontosan, és... És sokkal kényelmesebben annál, mint hogy beírom egy egyszerbe, hogy nagyjából mikor találtam, eddig mindent. Jaj, de jó, ez nagyon jó, ezt imádom. És ez egész egy darab ötlet, mert igazából ez bármi mással is meg lehet volna csinálni, de ez a, van egy bász az asztalon, ami, ami arra jó, hogy elfordítsam, azt tudnak ki pedig ügyes dolog. Igen, kicsit zavaró benne, hogyha nem olyan a munkát, hogy reggel kilenc től délután hatig ig az asztalodnál ülsz, hanem meetingekre mész meg ide-oda, akkor ez nem biztos, hogy ott is működik. De akkor is, azt imádom. Ezt igen, igen, vicces. igen. Az és ember utája a... indítgatni, meg megállítgatni a time trackerének a stoppereit. Igen, és tudják azt mondani egyébként, hogy, hogy az ügyfelednek megmondasz, hogy ez pontosabb, mint ahogy ha időben folytatod meg a kockádat, vagy a, a valami éderedet, akkor pontosabb is. Más mondjuk 30 ezer kifizetésével kezdődik majd a dolog, de hát visszahozza magát állítólag. Aha, a, hát ez egy jó cucc. A másik, az a baj, hogy hát, amit én választottam, azt is neked kell elmondani, de ez érdekelt az egész naplóból a legjobban. Talán a De Arról már beszéltünk. E, meg a. a ő... nevű dél-koreai. E, tengeri fuvarozó cég sztoria, aki ilyen konténerhajókat, 50 vagy 60 konténerhajót üzemeltet, és ők a világ hetedik legnagyobb konténerhajó cége, és akik csődbe mentek, és ebből most, vagy hát csődöt jelentettek a múlt héten. És ebből mindenféle nagyon bizarr és messzeható következmény következik. És viszont én elkiismeretesen végolvastam a, a cikkeket, de valahogy az, azt nem sikerült vagy kiderítenem, vagy megértenem, hogy tulajdonképpen mitől is mentek ők csődbe. A mikor is mentek csődbe, arra van egy nagyon jó link ami azt mondja, hogy bele volt kódolva a rendszerbe, hogy előbb-utóbb egy hajózási cég csődbe menjen, mert 5-6 éve tart az a trend, hogy nagyon sok cég egyre több, egyre nagyobb, egyre több konténert elvívő hajót gyárt, ezzel lenyomva egyébként a szállítási díjakat. A, a konténerszállítási szállítási árak azok ö, tényleg 6-7 éve zuhannak, és, ö, és, ö, és ez azt jelenti, hogy itt tudom, ötödére esett be kb. Ami 2096 ahhoz képest az, ami most van. Ö, viszont ezeket a köszön. Már, be, már árbevételben? Nem. Tud, ötödére esett vissza az árbevétel, vagy a, vagy a... Nem, gondolom nem a forgalom, az nyilván... Nem az árbevétel, hanem a, a, a, a szállítási díj. Azt, hogy ebből az árbevételt hogyan kalkulálják ki, az még majd egy másik történet lesz. Az egészen biztos, hogy most elhozni mondjuk Kínában Rotterdamba egy konténert, az kb. annyi, mint 2009-ben ezt a konténert elhozni volt. Azóta épült egy csomó hajó, azok még eszik egyébként ott a pénzt máshol. Egy csomó konténerhajó áll, és és veszteséges bizniszé vált a szállítás, úgyhogy egyébként arra építettük az életünket, hogy Kínából minden ide jön rendkívül módon olcsón, ha más nem, akkor free shippinggel. És most szépen csendesen néztek, eddig egymásra szállítók, ki, ki lesz az, aki először bedől, és a, ez a hannyi volt az, aki, aki először jelentette azt, hogy hát lehet, hogy van egy egész azt 17 milliárd, 16 milliárd dollár értékű hajóflottája. Ellenben a Q2-t azt 5,5 milliárd dolláros tartozással zárta, és semmi nem mutatott arra, hogy ennél, ennél jobbat fog mutatni a következő negyed évben, és két hónappal később csődöt is jelentett. És most ott úszkálnak ezek a hajók, a mindjárt mondom 141 darab, és várnak arra, hogy legyen valami. Egyrészt azt várják, hogy a dél-koreai kormány kirángatja őket ebből a helyzetből, hogy tudjanak kikötő díjat fizetni például, meg, meg egyéb járólékokat, és hogy ne foglalják le a hitelezők a hajókat magukat. Közben durván szívnak azok, akiknek áruljuk van ezeken a hajókon, hiszen nem tud kikötni, ameddig a, nem köt ki, addig nem rakodnak ki, amíg nem rakodnak ki, addig az ározott szép csendesen romlik, ö, vagy csak nem lehet eladni, mint a Samsungnak a rajta levő telefonjait. Ez lehet, hogy a Samsung most pont éppen jó hogy nem adnak el telefonokat. Igen. Ö, az egy darab művészek az egyik hajón ragadt, mert ilyen uh, residency programban vesz részt, hogy egy, egy óceánjáró uh, konténerhajónak az életét tanulmányozza. Ő most sokkal közelebbről látja ezt, és ha van, akkor még részt vehet tengerész lakomán a végén. És így nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon csúnya csőd most éppen. És, uh, és ez a csőd, ez két hete nagyon csúnya legalább. Igen, és valamilyen trillió hát most azt nem tudom, hogy trillió dollár, vagy azt nem trillió dollár, hanem trillió kórái talán billió, de igen fabatkáról van szó. Már hogy ennyi tartozása van, vagy ennyi tartozást halmozott fel a cég, tehát hogy eléggé nehezen menthetőnek tűnik. Nyilván azon dolgoznak, hogy hogy az összes hajóról kipakolhassák a zárut, és, és kiköthessenek, hogy kiszállhassanak a matrózok, és kapjanak enni, mert több hajón ez is probléma, hogy egyszerűen mivel nincs pénz, nem tudnak kajához, meg üzemanyaghoz jutni. Csak egy érdekes adat, mert itt olvastam a cikkben, hogy egy ilyen konténerhajó egy nap alatt 30-35 tonna olajszármazékot éget el ahhoz, hogy menjenek a motorjai. Napi 35 tonnányit éget el, az iszonyú nagy, nagyon sokat, nagyon nagy, nagy, nagy dolgok ezek, nagy, nagy vasak ezek. Igen, és még vannak hozzá számok egyébként, az egyik az, hogy a megrendeléstől két évig tart, hogy egy ilyen hajók létrehozzanak, hogy megépítsenek. Nagyjából 20 évig ö, megy, és ilyen időtávokra kell a, a szállító cégeknek döntéseket hozni. És ha most nem építesz hajót, akkor elképzelhető, hogy ha mondjuk másfél év múlva helyre jön a piac, akkor nem lesz mivel szállítanod, akkor megszívattad magadat. Uh -huh. Ennek megfelelően tavaly rendeltek 240 új konténerhajót különböző cégek, és idén is rendeltek már 60-at. És ugye ez egy öt éves csend, hogy zuhan a, a, a pénz ebben a bizniszben. De azért biztonságedért mindenki rendel. Azt hiszem a a fotovoltaikus piac volt ilyen, hogy már egy éve az lényeltek a gyártók, hogy már nem éri meg napelemtáblát gyártani. Ellenben annyira lassú dolog beindítani egy gyárat újra, hogyha egyszer kikapcsolt, ezért biztonságítva mindenki gyártott tovább, hát ha majd egyszer visszatér a normális jó idő, és el lehet adni őket. Uh -huh. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen brutális méretű operáció is belecsúszhat abba, hát ha jól értem egész egyszerűen egy túltermelési válságba hogy túl, túl sok a vállalkozó, és kevés a, a munka pontosabban, hogy ezzel lenyomták a saját áraikat, és ezzel szükségszerűen eljutottak odáig, hogy legyen egy nagy megtisztulás, és egy páran kiszóródjanak belőle. Igen, és egyébként ha ha egy cég, egy jó nagy cég csődbe megy, akkor, akkor vissza is pattan ez a piac, oda, ahová várják. Például most már volt olyan, hogy amióta Hanyérnek a a csődjének a hír elterjedt, Azóta a Sankhai-Észak-Európai útvonalon egy konténer elszállítás 695 dollárról felment 249 dollárra. De azért ez még lóg a levegőben, hogy mi fog történni. Ugye a, számok, a számok, mintha nem stimmeltek volna, amit mondtál, biztos csak valami elgépelés történt a hangban. Akkor elmondom még egyszer, hogy legyen meg a felvétel számára is. 649 dollárról ment fel, 949 dollárra. 9, 249-et értettem, 949. Aha. Igen, és még az is, hogyha most így hirtelen Google segítségével átváltjuk, hogy ez mennyibe kerül, akkor 949 húsördő. Sure hát ez egy dollár, az nem valamivel 300 ezer alatt van. 262 mondja a mai a Google. -i. Tehát egy 20 éves, második nacsádos uh, tulajdonostól való Opel Astra árából lehet Sankajból idehozni egy konténer nyárút. Igen, aminek nyilván belefér a haszonkulcsába ez a szállítás, kényelmesen, lazán. Elképzelhető, hogy igen, pláne ahhoz képest, hogy, hogy akkor az ötöde annak, ami korábban volt. Elképesztő. Nagyon érdekes. Nem, nem véletlen volt, hogy ezt mindenképpen szerettem volna, hogyha elmondod. És hát akkor búcsúzhatunk azzal a képpel, ahogy elképzeljük azt a, azt a művésznőt, aki 28 napra tervezte a tartózkodását a hajon, de most már egy kicsit régebb óta ott van. Mondta a kapitány, hogy sporolni kéne a vízzel meg a kajával, mert nem nagyon lesz egy idő után, és nem látszik, hogy hogyan fogjon kiúszni. És de viszont internet még van, úgyhogy a barátaival tudja tartani a kapcsolatot, és onnan írogat ilyen kicsit ilyen dühös üzeneteket, hogy hát azért ez, ennek most tényleg az áldozata, és ő igazán hogy keveredett ebbe az egészbe bele. Szerintem sokkal több tapasztalatot szerez ebben a sztaliban, mint ami eredetileg ebből a művészi projektből kinézett neki. Más kérdés nem tudom, meggoogliztál már, hogy mit lehet mondjuk főzni filipino <laughs> <gül> Ugyanakkor az is fura, biztos nagyon-nagyon kint állnak a nyílt tengeren, hogy nem tudsz ezt senkit szerezni, aki ki motorcsónak ázna érte és hazavinna érdeműk, lehet igen, hogyha ez 30 mérföldre van a parttól, akkor elképzelhető, hogy ez már nem egy opció. Hmm. Vajon mi a büntetés, annak az ember lop magának egy mentőcsónakot? Hát az, hogy aztán eveznie kell egy irányba 200 mérföldet, 200 mérföldet és néha egy-egy cápa beleharap a seggébe. Érteni, értem. Ugyanakkor további tapasztalat, amit később majd művészeti lehet leszűrni. Jó, abba hagytam a kirőgését. <gül> Oké. Okay. Na jól van. Hát akkor, akkor itt a vége. már örülök végre, egy igazán jót veszekettünk. Ez azért mindig mindig nagyobb az adás minőségén. Menjünk akkor házi munkát végezni, hogy mások végre nyugodtan sportolhassanak. Pontosan. Sziasztok!